Des del districte de Santa Andreu de Palomar, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, FM. La primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Ràdio Trinitat VEA 91.6 FM.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 tot i que ahir ja vam començar tot un poble passades les festes nadalenques, avui comencem oficialment i ens vestim de gala amb tot un convidat de luxe, i va néixer a Barcelona l'any 1961, és acadèmic novel·lista, assagista i un dels autors més premiats i amb més èxit de la literatura del nostre país amb llibres com Alt esportiu, la trilogia de 1714 o les set aromes del món li agrada viatjar, conèixer gent Alfred Bosch, és el nostre convidat d'avui és un entusiasta per Europa però també bé per l'Àfrica, cosa que espero que també doncs, es pugui també explicar també avui en el en el programa, col·laborar a diversos mitjans de comunicació i a professor de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat de Chicago, entre d'altres. Tot i que la seva passió per Catalunya li ve de lluny, no va ser fins al 10 d'abril del 2011 que es va decidir a participar a la plataforma Decideix, Barcelona Decideix, la primera consulta organitzada a la independència que es va fer a la capital catalana i i ara, tot i que encara fa política a Madrid, el proper mes de maig es presentarà com a alcalde a la ciutat de Barcelona, motiu pel qual doncs, avui doncs, el tenim aquí molt bona tarda, Alfred Bosch i benvingut a tot un poble aquí de, de Radio Trinitat Vella gràcies per convidar-me estic encantat de venir a la Trinitat a la Radio Trinitat Vella i, i espero tornar-hi moltes vegades ja bé? tant de bo, tant de bo amb alguna dificultat no? ah. Ah. Mm? bé? sí, molt bé doncs comencem, vinga la Fundació Trini Jove sempre s'ha caracteritzat per la seva tasca en prou de les persones que en pensa al respecte? Bé, us conec ja des de fa temps, penso que a la, a les tasques que esteu tirant endavant doncs, són necessàries uh -huh. i que haurien de ser molt més presents. Eh? Penso uh -huh. que és un model, a més a més, no? eh, tant pel que fa a la realització laboral, com a la formació, eh? com a tants altres aspectes que cobriu, que en uns moments com els actuals, doncs és molt necessari, és molt necessari més... Ho he fet bé, no? la uh -huh. que sou exemple per molta gent no? i, i uh, sou un exemple d'èxit, però no, no d'aquell èxit que ve del cop de colze i de la competició, uh -huh. sinó que hi èxit que ve de la cooperació, de l'esforç, uh -huh. de la feina dura i continua, heu picat molta pedra, uh -huh. i això es nota. El que sí que hem de dir és que la Fundació Trini Jove ha treballat en barris amb greus problemes sociolaborals. Uh, com veu això? Com, què caldria fer al respecte? Sí, home, com voleu que vegi, veig que la feina és necessària, és bona i, i l'aplaudeixo, però l'aplaudeixo amb entusiasme. No? Mm. I a mi m'agradaria que no tinguéssim tanta feina perquè això voldria dir que funciona Exacte. molt bé el, el nostre país Exacte. jo crec que el, els problemes socials no, i les diferències eh, i les injustícies i les desigualtats que hi ha a Barcelona són greus mm -hmm. eh, no són irreversibles eh, no, jo crec que no ens hem de paralitzar però sí que les hem d'afrontar en decisió hem de fer el per les banyes no podem parlar d'entra mm -hmm que hi hagi índexos doncs, d'atur del 50% en uh -huh. els barris de Barcelona. És que això no és assumible, no ho no, no podem permetre. No podem permetre que hi hagi barris que tenen doncs, una renda familiar 8 vegades inferior a la d'altres barris. Uh -huh. No podem concedir que hi hagi barris de la ciutat, eh? o sigui, hi ha barris de la ciutat que tenen una renda, que tenen un, un nivell de vida, una expectativa de vida, perdó, Uh -huh. Doncs 8 anys per sobre d'altres barris i que estan a 4 parades de metro i a cada parada de metro perds 2 anys d'expectativa sí. de vida això és indecent uh -huh. i a Barcelona en una ciutat eh, que sempre doncs, hem treballat per la convivència perquè el benestar doncs, arribi tothom perquè els drets elementals arribin a tothom llavors això no ho podem dir per tant hem de trobar fórmules, hem de trobar solucions hem de fer coses, jo crec que a la pedra angular de la, uh -huh. possiblement les solucions principals, passa per l'ocupació, per, per, per generar feina que la gent uh -huh. tingui feina, que pugui treballar tothom que vol treballar jo penso que aquí està en bona mesura la clau de la sortida d'aquesta situació i en més, però uh -huh. clar, és precisament aquesta pedra angular la que vosaltres tracteu i tracteu millor uh -huh. per tant, jo la veritat és que davant de la gent de la dreni jove i un majo treva el barret, no puc fer altra cosa. Penso mm -hmm. que ho teniu clar des de fa temps, de fa temps i vos esteu fent mm -hmm. Com que estem tenint algun problema tècnic, el que faré jo amb el supermíser serà canviar el micròfon, és tan interessant, que explicant que no ens podem perdre el detall de reix i que canviaré el micro. Mentre només ens canviem el micro jo sí. crec que tot anirà molt bé. Ara. Ara ara si sí, sí molt bé, doncs uh, Cristina si tens alguna pregunta per realitzar el nostre convidat, sí. l'Alfred Bosch Acabem ara d'encetar l'any 9, el 2015, quin missatge donaria als joves que ho estan passant malament? Una miqueta és una que ara també ens comentava no? del tema de l'atur, que això s'hauria també de, de posar-hi fil a l'agull, no potser també, però quin missatge els hi podria donar esperançador també als, als, que, als que, joves? Que, que, que, que no rendeixin que no rendeixin, que no resignin que que es queixin, que, que reclamin, que lluitin, que busquin, que tinguin esperança. que eh, és, és, és obvi que han de reclamar, han de reclamar a l'administració i a la societat en general no? que tinguin doncs, les oportunitats que han de tenir. Uh, però al mateix temps també és bo que tinguem una gent jove combativa. I amb ganes de tirar endavant i de, de fer una ciutat millor i un país millor. I, mm -hmm. i, i, i, ells millorar però però millorar mm -hmm. en conjunt també. i eh, en aquest sentit clar el que hem de fer els polítics és escoltar molt escoltar molt, escoltar molt mm -hmm. i després doncs, eh, sis s escullen i ens elelegeixen per governar la ciutat, per exemple donc el que hem de fer és prendre decisions mm -hmm. molt fermes i, i amb, aquest, sí. amb aquest aspecte, pel que fa a la gent jove també jo penso que a veure una de les coses que hauríem, hauríem de fer i podem fer, i des de l'Ajuntament de Barcelona es poden fer coses, és enfocar bé la formació professional no? De dir potser calen més línies de formació professional, segurament eh, cal actuar molt millor amb el que és la connexió entre eh, la sortida de l'ensenyament obligatori i l'entrada en el món de treball no? Uh -huh. uh, uh, amb experiències de, de, de, de formació dual per exemple, hi ha llocs on funcionen molt bé Suïssa, Alemanya i tal uh, on les, a més a més les empreses tenen molt de protagonisme perquè van a buscar gent no? aquí sembla que gairebé estiguis uh, doncs uh, Uh, creant beques per tal de que les empreses consenteixin acceptar-te gent no? jo crec que potser no ho estem enfocant del tot bé ha de ser que realment les, les empreses estiguin interessades en incorporar gent bona gent prometedora no? i tenim una proposta que és la de crear una agència de desenvolupament i ocupació a Barcelona que en altres ciutats ha funcionat molt bé no? i que és agafar sabeu que es va fer fa uns anys amb el turisme? fa, fa 30 anys Barcelona no era una ciutat turística era una ciutat lletja, industrial, grisa, no sé què. I bueno, van venir als Jocs Olímpics, es va crear el Consorci de Turisme Turisme de Barcelona uh -huh. i a partir d'aquí es va aconseguir una cosa que semblava impossible, no? Doncs no veig per què això no ho podem fer en relació al desenvolupament i l'ocupació, atraient inversions, generant llocs de treball i fer doncs, un consorci, una agència on hi, on hi puguin ser doncs, les administracions, però també l'empresa on hi pugui ser també la universitat on hi pugui ser la l'EFP gent del món de l'ensenyament, les entitats gent com vosaltres uh -huh. eh? gent que porta molta experiència en aquest camp I, i a altres llocs la veritat és que el resultat està molt bo, ciutats com Nova York per exemple que s'havien desindustrialitzat eh? i que han, han pres decisions valentes, han dit vinga anem a agafar al toro per les banyes i a crear doncs, tot un, un instrument per evitar que passi això si es va aconseguir un turisme, que semblava impossible uh -huh. clar, això la gent més jove igual no, però, però la gent gran com jo, els vells no? ens, en recordem, ens en recordem de fa uns anys que no o sigui, els turistes no van anaven a veure els toros a Barcelona uh -huh. I amb 10-20 anys se li va donar la volta d'una manera meravellosa. Jo crec que és un èxit. No? Mm. Doncs apliquem-ho en altres camps, que ara són sí. necessaris. Mm. N'estic enrotllant molt, no? No, no, no, no, no, no, no, no, no. <ríe> no. El tema ho mereix, no? El tema... <ríe> doncs precisament estem a la Trinitat Vella i em dedica que s'està treballant en tra la transformació de l'entorn de la presó. Si vostè és alcalde, doncs què, què pensa fer a la Trinitat Vella per millorar al seu entorn Sí, de, uh, pel que jo sé ja s'ha començat no? ja, uh, uh, el, el, la planificació mm -hmm. està ja tancada uh, i jo pel que sé i pel que he parlat amb la gent no? per exemple la gent que viu amb les vivendes del patronat que estan al voltant mm -hmm. de, de, de l'espai i de la presó doncs, uh, uh, la gent té pressa té pressa perquè això comenci han, o sigui, han netejat aquell, aquella zona perimetral, no? mm. però en canvi el que segurament és més urgent i més important, que és que les persones que viuen en aquella zona tinguin un habitatge digne, mm. això encara no s'ha resolt, i per tant jo crec que aquesta és una prioritat, primer resoldre els problemes de la gent que viu en aquella zona, i després es cometre decisió a més l'Ajuntament és una administració solvent, no? que no té els problemes financers que pot tenir la Generalitat per exemple, i les coses que pugui fer l'Ajuntament ja crec que ja les ha d'iniciar no? tot el reordenament de la zona, la zona verda eh, a les, a les instal·lacions d'equipaments que hi han d'anar ha fins ara hi ha un a la presó doncs, eh, eh, jo tinc entès que hi va un, un centre de formació professional precisament no? mm. que hi va també un, un casal de la gent gran, si no estic equivocat mm. doncs tot això Uh, com a mínim, tot el que pugui l'Ajuntament doncs ha de començar ja, ha de començar a tirar un davant. Suposo que ara que s'acosten les eleccions i tal, doncs les coses potser s'acceleraran una mica bé, però alguna cosa també són positives, no?, les eleccions que, que de vegades ajuden a espavilar els polítics i bueno, això ja Aquest, aquest any passat s'ha anunciat l'ampliació del centre comercial de la Maquinista, com veu la situació del petit comerç? Home, doncs aquí, fatal, fatal, no, no, no estem gens d'acord, ja en el seu moment ens vam posicionar en contra d'aquesta ampliació, des del principi, des que es va començar a parlar d'això, com la de Heron City, també. Eh, pensem que això, sí, dona alguns jocs de treball, però que són, eh, són precaris, que, a més a més, eh, la majoria són temporals, no porten a, a millorar amb la qualificació d'a la gent que hi treballa i i apareix que clau poden acabar enfonsant el comerç de proximitat. I el comerç de proximitat és bàsic, és bàsic perquè te veure amb la xarxa que ja existeix els barris de convivència veïnal. No? És el que els... connecta no, també amb els, amb els veïns aquest comerç de proximitat. no també pot ser el Totalment, que connecta... clar, perquè Primer perquè els comerciants solen ser veïns. Sí, per, per començar. Sí, sí, eh? No són uns que van en un centre comercial, treballen les seves vuit hores i després se'n van potser a l'altra punta de l'àrea metropolitana. No, no. És mm. gent que, eh, que viu al barri i pel barri, no? I per mm. tant, i que acaben ajudant amb la festa major o amb el que sigui, sí. no? Mm. I i després, eh, perquè clar, donen vida. O sigui, un carrer mm. amb comerços és un carrer viu, actiu. Eh, és un carrer més segur. O sigui, també mm. ho hem de tenir en compte. O sigui, un carrer desèrtic, fosc, perquè no hi ha paradors, no sé què, és un carrer una mica hostil. Acaba sent, pot acabar sent hostil a certes hores per, per molts dels veïns. Sobretot en segons mm. quins barris en què la, la, la seguretat ja és difícil de gestionar. Clar, si a més a més, els buides malament, malament, és una patinada que no, no, o sigui, o sigui, políticament això no es pot fer no, no, nosaltres mm -hmm. ho hem de combatre no? I, mm -hmm. i això ho tenim molt clar i bueno en els moments en què hem participat molt modestament, eh, però hem participat del govern de la ciutat, hem intentat fer el que hem pogut i evidentment, doncs ara si nosaltres governem Barcelona l'aposta pel comerç de proximitat serà total, uh -huh. total jo crec que s'ha d'ajudar els eixos comercials, alguns ja funcionen uh -huh. prou bé no? l'entorn del mercat de Sant Andreu per exemple, uh -huh. jo que s'han fet coses sí. ben fetes eh? uh -huh. però s'ha de fer molt més molt més uh -huh. Uh -huh. doncs el que ens agradaria és que ens valorem en positiu la mesura d'incloure clàusules socials als contractes públics en aquest sentit doncs donar feina a les empreses d'inserció no? que les empreses de d'inserció també rebin l'ajut de l'administració a l'hora de posar en marxa diferents uh, doncs, uh, clàusules no? per, per, per fomentar el que el en aquest tipus d'empresa? A mi això em sembla elemental. Eh, després, diguéssim, sempre surten els assessors jurídics, que són com els especialistes en, en igualir-te la festa, no? deu ser la seva feina, i diuen, oh, això és molt difícil, no pot fer, perquè la llei, perquè la llei. I la normativa europea, i no són quantes coses. Val. Però també, amb imaginació, creativitat política, i amb determinació, eh, la majoria de normes legals es poden adequar a coses que són raonables i justes. I aquesta ho és. Uh -huh. Jo últimament tingut un parell de converses, una d'elles amb gent vostra, mm. eh, Trini Jove, mm. i després una altra també amb una altra fundació que és diferent, però que fa coses en algun sentit comparables, que és la Pere Terrés. Mm. Mm. I les dues converses eh, molt recents anaven en la mateixa direcció, no? de dir, clar, no entenem que en els concursos que fa l'Ajuntament, per certs serveis, poden mm -hmm. doncs, ser serveis d'escoles bressol, no?, o de serveis de reinserció o serveis de uh, fins i tot, no sé, coses com jardineria jo que sé, mm. no entenem que al final, doncs s'adjudiqui empreses com una constructora mm, ells mencionaven a la, a la, a empreses del grup del Florentino Pérez, d'ACS mm -hmm. no? que són constructores i que, per exemple, experiència amb escoles bressol, en tenen molt poca Sensibilitat social, bueno, no, no pugui faltar ningúvol al respecte. Però, però en principi no, no, no, jo crec que no és la seva prioritat no? tenen mm. altres prioritats, es dediquen respectablement, eh, a fer negoci i tal. I en canvi s'ha de tenir en compte. De tenir en compte mm. Per tant aquestes clàusules no? de dir, sí. eh, a veure, primer conta l'experiència. Mm. El que no pot ser és que tu les ofertes, les consideris a partir d'un full que respecte al passat està en blanc no? què han fet aquesta gent? què han demostrat? se n'han sortit no se n'han sortit? No? i després doncs també de dir, bueno, i això, diguéssim, aquesta oferta econòmicament potser no és la més avantatjosa, però un canvi pel que fa al barri pel que fa a la convivència mm -hmm. pel que fa a la a la ubicació laboral de certa gent, la gent estan fent una feina que ajuda a fer la ciutat millor al mm -hmm. capdavall l'Ajuntament s'ha de cuidar de fer una ciutat millor. No s'ha de cuidar de, de, de, de, de portar uns comptes impecables, que també, però com a instrument, no com a finalitat última. Mm -hmm. Mm -hmm. Parlem ara una mica del que parlem també abans de l'inseguretat eh, una mica del districte, que segons es desprèn aquí dels resultats de l'última enquesta de serveis municipals elaborada per l'Ajuntament es revela que l'inseguretat és un dels elements eh, sí, mm -hmm. que més preocupa els veïns del districte, com, mm -hmm. bueno, com veu la situació una miqueta, ja en parlàvem que evidentment també vostè deia que els, bueno, el petit comerç, aquest, aquest comerç de proximitat també dóna beneficia també en el que és, no? també a, és, obvi. A, és obvi. A, a la seguretat. I amb aquí Uh, va, us tiraré una floreta perquè uh, jo crec que la Trinitat veia, per exemple aneu per davant en contrast amb l'altra Trinitat mm. no? que està a l'altre banda mm -hmm. de la Meridiana per perquè aquí teniu comerços perquè al vespre hi ha més llum perquè la xarxa veïnal tradicionalment no? i les relacions entre veïns doncs han estat més, més fortes no? mm -hmm. I hi, ha, hi ha més dinamisme i mm -hmm. això es nota es nota, clar, problemes n'hi ha i també l'altre dia estava parlant doncs, amb una veïna al barri que m'estava explicant com a la cantonada doncs, hi havia venda de droga com a la, la gent jove molt jove, molt jove eh? mm -hmm. Mm -hmm. molt jove, lamentablement mm -hmm. doncs eh, també eh, frecontaven aquests cercles com això després doncs pot derivar també en pràctiques agressives diguéssim mm -hmm. eh, i com en el passat, a més a més, s'havien resolt situacions uh -huh. molt més greus que les que s'estan passant ara. No? no volem tornar a caure amb els problemes que podia tenir la Trinitat Vella doncs, fa 10-15 anys. Uh -huh. Uh -huh. Eh, com es fa això? No és fàcil, però jo crec que eh, a part de les mesures socials de prevenció que s'han de fer, a part de mh, qüestions d'educació, uh, a part de les accions que s'han de fer a les escoles hòstia, després podem, podem parlar de les escoles també, perquè eh, tinc algunes <ríe> també, coses que, que jo crec que, eh, que s'haurien de, de, de plantejar, no? Uh -huh. Però, a part de tot això que s'ha de fer també, també hem de treballar amb la policia uh -huh. jo crec que la policia són treballadors que fan la seva feina eh? uh, els hem d'ajudar guàrdia la guàrdia urbana, guàrdia urbana Uh -huh. i Mossos d'Esquadra quan toca uh -huh. eh, quan uh -huh. puja de, de grau també també tenen la seva funció eh, són treballadors que tenen una funció social que la seva missió és protegir la convivència i protegir els drets i la democràcia, etc. Uh -huh. per tant, eh, el que no hem de fer és buscar la confrontació o desconfiar de la Guàrdia Urbana jo crec que hem de, hem de trobar una bona relació amb uh -huh. Perquè per bé que vagin les coses, mh, desgraciadament em sembla que la, la història demostra que la policia continuarà tenint el seu paper. No? Mm. Eh, el que hem de procurar és que, mh, diguéssim, en tinguin poc, tinguin poca feina, no? Com dèiem abans, <ríe> que tinguin la mínima. Eh, i, I jo crec que eh, tampoc, tampoc no estem allò amb barriades ingobernables eh? no, no, no, no, comparat amb altres grans ciutats del món, déu nhi com hem aconseguit gràcies als veïns, sobretot i el que s'ha fet en els últims anys hem aconseguit que Barcelona sigui una ciutat on és agradable viure i, en mm. general, i, i això també fa que sigui magnètica que molta mm. gent vingui a visitar-nos i fins i tot s'hi quedi a viure tant, els problemes hi són, s'han de resoldre mm. Mm -hmm. però jo crec que tampoc hem de hem d'alamar-nos ni donar mm. la sensació que Barcelona és un desastre, no, no, és ni clar. que la Trinitat, vella o nova, són un desastre perquè no ho són. Mm -hmm. No ho són, perquè aquí eh, hi ha gent fantàstica, Hi ha un teixit social, de gent molt ferma, molt combativa i teniu la Trini jove i teniu el pare Manel aquí a la parròquia doncs. vull dir, és que és, és, és, uh, és un barri en el que dona gust venir passejar-s'hi, parlar, perquè perquè és molt viu no? mm -hmm. que passa que depèn del barri s'ha de fer arribar un missatge a un altre no? mm. hi ha la diferència entre un gar un barri doncs, petit un barri petit que nosaltres com un barri com podria ser Tres Torres no? el missatge que s'ha de donar és totalment diferent sí, sí, sí, estic d'acord però fixem vos en una cosa el que no pots estendre és la sensació que aquell barri és una catàstrofe mm -hmm. perquè si escampes aquesta sensació en alguns barris ja ha el risc no, no és la Trinitat, eh? però en algun altre hi ha el risc de que això passi no? mm -hmm. perquè aleshores qui voldrà anar a viure allà? Mm. com regeneres aquell barri? com aconsegueixes que les famílies s'hi quedin, els que ja hi són mm -hmm. no? mm. uh, com aconsegueixes que la gent obri botigues mm. que hi hagi un mínim d'inversió però d'iniciativa de, de, de, de, mm. dels propis veïns i ciutadans eh? no tant l'administració i pot abocar molts diners però al capdavall el que li dona vida, calma seguretat, prosperitat en un barri és que els propis veïns se'l creguin mm -hmm. i que s'hi vulguin quedar i, que vulguin... i amb això tenim la sort que a Barcelona hi ha molts patriotes de barri mm -hmm que s'estimen al seu barri i que han fet molta feina i que han aconseguit que no hi hagi aquests bidonvils, aquests suburbis tan tan mm -hmm. sòrdids, no?, que hi ha en algunes altres grans ciutats, fins i tot europees, d'Europa Occidental. Mm -hmm. Ara, ara també ens parlava de les escoles. Eh, què, podem, sí. què podem dir d'aquest tema? Sí, ten, tenim algunes propostes. Nosaltres creiem que el, el gran problema, el gran risc no? actualment del sistema escolar és que hi hagi segregació, que hi hagi fracàs escolar i, i això està molt connectat amb, amb els... Eh, diguéssim, amb, amb, el, amb el tractament que li donem a, a l'escola pública, no? i amb mm -hmm. la convicció en què defensem l'escola pública. De fet, el finançament és públic, eh? perquè mm -hmm. fins i tot les concertades i els diners eh, venen de les xarxes de tothom. Per tant, tenim aquest esquema, que jo crec que és correcte, eh? mm -hmm. però hem d'aconseguir que l'escola pública no? doncs sigui tant o més atractiva, no? i que no hi hagi casos... De, el mateix que parlant dels barris no? que hi hagi sí. escoles on els pares ja no hi vulguin enviar els fills perquè consideren que el seu fill en allà no prosperarà no, no, no com ho mm. diuen allò no. Adequadament, no, no, adequadament no progressaria adequadament eh? no? hem, hem devitar això perquè si no anem cap, una, cap a això, cap a la segregació mm. la guetització de, de certs centres educatius i, i això, mm. això és el pitjor que li pot passar a una escola mm. com es resol? Uh -huh. uh, bé, aquesta és la part més difícil però alguna proposta tenim no? uh, per exemple pensem que hem de uh, treballar molt més amb les escoles Bressol, una l'equació de 0-3 anys uh -huh. perquè ajuda molt els nanos en l'etapa més formativa del caràcter no? uh -huh. els fa més sociables, els fa més capacitats ajuda també evidentment a les famílies, sobretot a les mares no? i a la conciliació uh -huh. familiar i d'horaris i i després eh, alguna proposta puntual aquesta és cara és cara però bueno, depèn de la determinació i depèn de l'ajuntament eh, en aquest cas maltres no però Es escola de Bresol és l'ajuntament doncs que jo, jo, jo sóc partidari que l'ajuntament se les gasti perquè val la pena. Uh -huh. I després hi ha alguna altra proposta molt concreta no, com uh -huh. és la de obrir els patis i biblioteques a la tarda uh -huh. i alguns caps de setmana. Uh -huh. Això ho hem estat estudiant i calculem que amb uns 5 milions d'euros uh -huh. que per l'Ajuntament de Barcelona eh, entenguem-nos és, és més o menys la, el, el que ha pagat l'Ajuntament per poder rebaixar 30 cèntims el, la T10 la billeta de transport no? doncs una quantitat com aquesta que bueno, home, són diners però tampoc per l'Ajuntament és una despesa enorme eh, podríem tenir a les tardes els escolars, els alumnes estudiant a les biblioteques si tenen problemes a casa, no tenen no. espai o el que sigui, podrien tenir gent practicant l'esport d'aquella escola o del barri mm -hmm. això donaria vida això donaria sortida això ajudaria doncs, també a incidir més amb aquells escolars que poden tenir més problemes, també obriria la porta a fer més extraescolars és a dir, creiem que per en aquest cas, en el cas de, la, de les escoles Bressol, ja és, estem parlant de quantitats molt més importants si volem que es tendir cap a la universalitzacions en anirien cap als 20 o 30 milions d'euros mínim, eh? Un, mm. un, un primer mandat però en canvi, el tema aquest dels patis és que és posar uns vigilants i una gent allà una no costa tant, no? No? Mm -hmm. no? i amb això jo crec que canviaríem enormement, mm. gairebé d'un dia per l'altre, doncs eh, la vida a les escoles i els barris també mm -hmm. Mm -hmm. L'associació de veïns d'aquí de Sant Andreu, de Palomar, ens ha fet bueno, ens ha fet arribar aquesta setmana un comunicat envers l'ús dels terrenys de casernes. que em pensa d'aquest projecte que porta ja aturat fa més de vuit anys i mig? Doncs que hauria de començar a moure's. Ja seria I no la, hora, no? Que que pensi, ja seria hora, no? Uh, però qui entrem en què alguns d'aquests equipaments, depèn de la generalitat, la generalitat està uh -huh. com està, i la, la vida de vegades és més dura del que voldríem. I Uh, a veure, hi ha algunes coses que sí que són fàcils, per exemple què coi hi pinten els legionaris desfilant entre els terrenys de casernes uh -huh. què caram hi pinten i per què desfilen? Doncs és molt fàcil perquè allò són terrenys del Consorci de la Zona Franca i qui mana el Consorci de la Zona Franca és el Partit Popular i tothom a l'Ajuntament, excepte el Partit Popular s'ha queixat uh -huh. i han protestat i han intentat revertir aquesta decisió, però bueno el Partit Popular que manen allà i que bueno, s'han posat d'acord i els fan desfilar armats amb el Cristo de la Buena Muerte allà just a sota de l'escola primària eh, clar això fareix la sensibilitat i per tant ja crec que aquí les protestes que hi ha hagut i les que hi haurà i tal nosaltres ja estem totalment d'acord al darrere i serem presents i acompanyarem tot això Uh, hi ha coses que són més difícils, com és el que plantejàvem. No? Mm -hmm. el... Algunes coses ja s'han tirat endavant, hi ha els, els Mossos d'Esquadra, no? hi ha hagut aquests pisos de, de protecció oficial, que ja es van construint al seu moment, mm -hmm. l'obertura de, del carrer aquell que travessa el que eren les antigues casernes mm. i algunes instal·lacions però, és esclar eh, casal de la gent gran eh, un, un, un espai per joves hi ha, hi ha una sèrie de coses també però uns quants equipaments encara pendents l'escola de bressol també s'han de fer en exacte, tanc, també, també, exacte, també pendent brassol, també. Eh, jo crec que n'hi ha de, de la dotzeneta que n'hi havia potser la meitat eh, sí. encara... en no tenim notícies no? De... Sí. jo crec que s'han fet 3 eh? de, de les 12 que hi havia però depèn de si comptes per exemple la vialitat no? el carrer mm. i tot allò doncs potser pot ser una mica més generós sí. però vaja en tot cas com a mínim la meitat del que estava previst no, no es tira endavant uh, jo el que diria és uh, intentem empènyer això intentem empènyer la Generalitat intentem que tot allò que depengui de l'Ajuntament és fàcil perquè hi ha possibilitat de fer-ho i llavors sobretot mentrestant en lloc d'aquells finos als legionaris, doncs obrimo per la pràctica de l'esport, obrim-ho per mm. activitats que són... Que siguin un benefici també que... pel barri, no? Pel district, sí, que, el que, espai, que, siguin... que els veïns puguin aprofitar aquell espai, Clar. que mm. no estigui tancat, perquè ha d'estar tancat. Clar. És que jo, és, és, és a de vegades, no, no, no, no costa tants diners aplanar una mica, fer un parell de camps, eh, d'esports, i, i que allò s'aprofiti. Clar. Doncs. Mhm. Mm mm -hmm i per la ràdio local eh, quin paper donaria vostè a les emisores de ràdio comunitària com, com aquesta? Home, d'entrada que les ràdios vulguin mm -hmm. ja no són ningú per dir el que heu de fer perquè ho feu prou bé no, no, però ho feu magníficament bé, no? Sí, però portant, no. per exemple, des de l'any 75, 76 esperant un reconeixement legal que aquest reconeixement legal costa d'arribar sí, però l'espectre radiofònic si no ho tinc mal entès mm. eh, deu dependre del CAC o del de... Consell d'Autovisual de Catalunya sí. Sí. Eh, doncs... però des de l'Ajuntament potser s'hauria de donar un recolzament més fort, sí. més ampli a les emisores de barri que són les que treballen doncs, més a prop del que és als uh, veïns i les, les veïnes. Si jo que us sent alcalde de Barcelona, això depèn de vosaltres més que de mi. Eh? però Si hagueu sent alcalde de Barcelona em posaré molt pesat. i anireé la gent del CAC seré molt plasta molt, molt amb aquest tema perquè es doni aquest reconeixement de gent que fer un servei que és elemental i que, i que, i que és útil. Mm. És útil. Mm -hmm. per, perquè, bueno, perquè reforça és com el que deiem abans del, del comerç de proximitat, reforça, les relacions, la xarxa de, de convivència que teniu a barris com Trinitat Vella i què és el que fa que Trinitat Vella sigui un gran barri perquè amb els problemes que heu arribat a tenir amb, no, amb les condicions, amb la situació social en què es troba moltíssima gent eh, potser si estiguéssiu en un suburbi de París seria una altra cosa eh? mm -hmm. i en canvi aquí la gent la gent, els patriotes de barri dels quals parlar són els que han aconseguit que sigui un gran lloc un lloc on dona gust venir i relacionar-se amb tots vosaltres mm. per tant, eh, com que vosaltres formeu part no, d'aquest patriotisme de barri jo crec que eh, a veure, s'us ha d'ajudar i com a mínim, d'entrada no fer-vos la guitza no... Exacte. O sí, no impedir-vos que feu la vostra feina amb total normalitat. Mm -hmm. I això em sembla tan evident que de vegades et preguntes com és que aquestes qüestions no estan resoltes. Yeah. Segur que hi ha mil assessors legals que estan fent informes sobre el tema i que mm -hmm. <laughs> ens expliquen les dificultats que hi ha, però la feina dels polítics també és trobar la manera de resoldre i tirar endavant allò que és bo, necessari i raonable. I això ho és. Mm -hmm. doncs ja Molt bé d'acord, doncs Cristina si vols afegir alguna cosa més, sí, bueno, més que res, sí, uh, si vostè vol afegir alguna cosa més hem parlat de moltes coses però no, moltes, no sé si s'ha deixat eh, alguna cosa uh, que voldria dir abans de, de finalitzar moltíssimes. <laughs> moltíssimes, moltíssimes, no? moltíssimes ens queda bueno. molta cosa per dir per això, molta cosa per dir i poc temps però així sí. o prioritzar el que sigui sí, més important jo crec que és molt important que Barcelona continuï sent el que ha estat sempre la Barcelona moderna no? que és una ciutat que té aspiracions de capital de fet en bona mesura per això van fer els Jocs Olímpics o les exposicions universals o el fòrum dels cultures o que sigui, ens inventem coses amb tal de ser capital encara que sigui durant dues setmanes no? per tant és una ciutat molt ambiciosa no? I, i molt eh, extrovertida i que vol pujar al podi de, de les ciutats referents a Europa i al món I jo crec, això jo crec que és bo no? eh, hi ha d'haver talent, hi ha d'haver creació i, i no hem de tenir por de, del talent i de l'emprenedoria al mateix temps, eh, aquesta ambició d'aquesta ciutat tan, tan, tan dinàmica això ho hem de combinar amb una altra cosa que Barcelona també té i que també hem de potenciar no? que és eh, aquesta facilitat per la convivència és una ciutat molt humana, molt a dimensió humana eh? o sigui hi ha molt poques grans capitals del món on tu puguis viure amb la sensació que estàs en no, una vila no? i mm -hmm. això et passa a Barcelona en què et relaciones amb els veïns vas a la plaça, i hi ha una terrasseta fas, no fas el mm -hmm. vermutet mm -hmm. i després, escolta, te'n vas a una empresa una gran empresa que, que està exportant a tot arreu i que està enllogarrant a mig món i ho tens tot. I després te'n pots anar a la platja. Mm -hmm. I després de treballar com un negre doncs, a la ràdio de Trinitat Vella mm. perquè són ràdios que aquí funcionen i que a altres ciutats del món no funcionen Barcelona ser una barreja Barcelona una barreja de moltes ciutats en una no? perquè ho tens tot, el que vostè deia no? tens a vegades aquesta proximitat de barri, després aquesta modernitat o aquest, no? vull dir, ho pot tenir tot vull dir Barcelona també no? és Barcelona molt pot, ser, pot ser una ciutat ideal té, to, té tots els, els ingredients, ingredients eh? per ser aquesta ciutat en la qual tothom voldria viure i no és casualitat que tanta gent vingui aquí Eh? Mm -hmm. És perquè no estem tan lluny no? eh, Què falta? Home Doncs eh, jo crec que sobretot Falta aquesta pau interior no? Si persona fos una persona eh, Seria pencaire, seria ambiciosa Seria molt extrovertida Parlaria idiomes, s'inventaria mil coses Creativa, no? sí. viatjaria per tot arreu I eh, Molt productiva no? eh, Però que ara mateix Ara mateix en aquest moment doncs aquesta pau interior que necessita tota persona potent doncs potser Barcelona la treballar més mm -hmm. les diferències, les injustícies que hi ha mm. a l'interior de Barcelona eh, la gent que voldria participar d'aquest optimisme, d'aquest entusiasme mm. que voldria pencar, com, hi ha molta gent que voldria pencar sí, com un animal sí. per, per contribuir al bé comú no? i que no, no troben aquesta oportunitat per tant això ho hem de resoldre jo crec que aquesta és la gran prioritat no? és dir que per dins Barcelona aquesta dimensió humana que la té uh -huh. eh, l'hem de potenciar per tal de que eh, aquesta Barcelona que ho té eh, gairebé tot per ser uh -huh. la, la millor ciutat del món no? doncs ho puguem treballar jo crec que ens en podem sortir això nosaltres dient que és el nostre ideal de Barcelona republicana no? uh -huh. I perquè nosaltres el republicanisme l'entenem com un conjunt de valors que jo crec que Barcelona representa molt bé mm. que creiem per exemple uh, bueno, som gent d'esquerra, però som gent d'esquerra d'esquerra d'anar per feina de, de, mm. de trobar feina, de resoldre els problemes de fer propostes de buscar projectes no? mm. de, de, de tirar de fet, les coses endavant de fer trini jove, si es caracteritza per alguna cosa és per no? perquè està sí. emprenedoria perquè vol que els veïns doncs, continuïn treballant que dic que no es quedi naturals, que es moguin... Sí, nosaltres ja ho sabeu, i tenim molta sintonia, i no és per fer-vos la pilota, és perquè tenim valors que estan molt a prop, molt a prop, no? I de fet també la idea aquesta que... La ciutat republicana també vol dir que no som súbdits. No hi ha el sobirà i després el súbdits, no. Som ciutadans, no? I tots decidim les coses. Per tant, hi ha llibertat, hi ha igualtat, hi ha fraternitat, no? Tenim els nostres drets i els hem de reclamar. I tenim les nostres obligacions, i hem de complir. Mm. No? Mm. Um, uh, diguéssim, uh, volem una ciutat que funcioni, que la gent uh, que treballa i que s'aixeca d'hora pugui dormir tranquil·lament, no hi hagi soroll i on no hi hagi inseguretat. No? Tot això també ho volem. Mm. Per tant, jo crec que estem en aquell punt just que demana Barcelona no? d'una ciutat uh, pencaire i somiadora a la vegada. Mm -hmm. I, I aquesta és la nostra Barcelona Republicana. Oh. i un d'aquests valors pels quals hem de treballar és la sobirania del nostre país això hem de tenir-ho tenir clar tots voleu tancar amb això? <laughs> <laughs> m'ha semblat que el comentari era la... sí, a veure el, el, el, això, aquest tema diguéssim mm, eh, eh, o sigui eh, nosaltres no ens presentem a Barcelona per tal de parlar sobre la independència i per tal d'aconseguir la independència. Diguéssim, hi ha, hi ha uns camins establerts que estan funcionant i per tant ja ho estem fent i ho estem fent amb gran convicció i determinació, com sabeu. No? Què passa en Barcelona? Home, que Barcelona és la capital. I llavors, eh, Barcelona ha d'estar al servei del país en molts aspectes. Uh -huh. Però Barcelona també, també ha d'aprofitar aquesta situació que té per ser millor. I uh -huh. eh, què passaria si Barcelona, doncs aquesta aspiració històrica que parlàvem abans, crònica, en lloc de tenir, d'haver de buscar uns Jocs Olímpics, o el que sigui, una exposició cada 20 anys, que li dura un mes i tal, què passaria si fos capital, una capital de debò, com tantes capitals europees? Mm -hmm. Doncs que efectes pràctics tindríem com uns Jocs Olímpics permanents. Eh? Tot allò que t'aporta la capitalitat i que sempre hem buscat, ho tindríem. Sense ser aquesta capital ja déu-n'hi-do com ens hem posicionat les curses que hem arribat a guanyar, però és que ara ja ens toca pujar al podi i Barcelona hi guanyaria, i guanyaríem recursos recursos. L'aeroport, al port, a l'hora de generar feina, de generar i de construir grans infraestructures. La Sagrera estaria acabada. Si Barcelona fos capital, la Sagrera estaria acabadíssima. Sí, aquest és un dels grans També... temes que tractem sempre aquí en aquest programa. Exacte, perquè teniu a prop i perquè és és un, un, una de les grans assignatures pendents de Barcelona sí. però és eh, clar eh, diguéssim si eh, l'estació de Sagrè en lloc de, de Barcelona s'hagués de fer a Madrid ja estaria feta, de fet allà ja l'han feta ja han fet les estacions que els hi ha semblat per tal de que la ciutat funcioni bé no? uh -huh. eh, per tant jo crec que això ho hem de perseguir i això vol dir benestar, vol dir recursos, vol dir oportunitats eh, creiem que la Uh, el pensar Barcelona en termes de capital no? uh, ja permet mirar la ciutat d'una altra manera, de ser més ambiciosos i de dir, escolta, què vol dir? Què vol dir que és tan difícil fer una connexió ferroviària per arribar al port al port més nou, no? Els mois de contenidors de Hutchinson, no? Que els xinesos es van instal·lar aquí amb la condició que hi arribés a això, i no hi arriba aquesta línia de tren, que no costa tant, home. Mm -hmm. Quin és el problema? Que depèn de no sé quin ministeri. Mm -hmm. Doncs, escolti, mmm, sap què? Eh, més val que ens ho fem nosaltres i que resolguem qüestions d'aquestes que mm -hmm. són elementals. El, el, el, el, el corredor aquest de la Mediterrània, no? Mm -hmm. És evident, és evidentíssim que això porta prosperitat, que les empreses ho reclamen, que moltes empreses s'instal·larien aquí. I què passa? Doncs que els diners se'n van a no sé on bueno, sí que ho sé, a despesa militar se'n a, eh, a la monarquia, se'n coses que sí. no ens interessen mm -hmm. no ho sé, com a mínim a mi m'interessen molt poc mm -hmm. i en canvi el que realment necessitem doncs això hosti, costa I, i, i clar, o sigui no podem no, o sigui, no podem resoldre el tema d'aquí de casernes mm -hmm. però en canvi ve, uh, no sé què general i ens mm -hmm. diu que podem fer un museu militar allà al govern civil ah, mm -hmm. Altra de les no, que no no, escolti, uh, qui l'ha demanat aquest museu no? per o sigui, on hi ha hagut la manifestació el clamor popular perquè s'instal·li a veure respecte, eh, tampoc no no, no, no no ho sé, igual sí però mm -hmm. hi ha altres prioritats que s'ha d'obrir a l'edifici del Govern Civil sí i l'edifici de Capitania General també i l'edifici de la Llogia també i l'estació de, i, i de França i Correus i... allà tenim un frontal marítim a Barcelona que és una joia Mm -hmm. quantes ciutats voldrien tenir aquella façana d'una a mar, amb els vaixells allà, el passeig, el sol no sé què i, i, i tenim doncs uns com uns mamuts, uns edificis mm -hmm. tancats, on hi va molt poca gent que generen poc moviment a veure si no haurien de tenir allà davant en un d'aquells edificis, per exemple el de Capitania que em té el cor robat, que té un claustre preciós perquè és un antic convent no? mm -hmm. és un edifici preciós per dins no? Mm -hmm. si no hi heu anat el dia de la Mercè que fan portes obertes, jo us recomano mm -hmm. que que hi aneu, clar no estaria bé posar ja la biblioteca aquesta de Barcelona, que no hi ha manera de que la instal·lem mai aquí, que la necessitem que Barcelona és l'única capital a, a la península que no té una biblioteca com Déu mana pública, pagada per, per l'Estat Mm -hmm. o una universitat, jo què sé no ho sé, hi ha idees doncs, que no em faltarien senyor Bosch, senyor... hem, hem d'acabar, no? hem d'acabar sí. sí. no. no, no, però vosaltres sou molt gent molt educats i en deixeu parlar sí, el que sí que ens agradaria és que continuï engrascant a la gent d'aquí dels nostres barris que trobi alguna solució que sí. als problemes que, que té, no? Som sou, sou vosaltres els que m'engresqueu a mi no? Doncs això és el que hem de fer Mútuament ens engresquem Molt bé doncs, senyor, Moltíssimes gràcies, gràcies. per acompanyar-nos avui i esperem doncs, en els propers dies o en els propers mesos poder tornar a comptar amb la seva presència en aquest programa per tal doncs, de poder comentar temes que afecten els nostres veïns i que afecten els nostres barris Gràcies, endavant, esteu fent una gran feina Endavant, endavant, perquè el que esteu fent no té preu i, doncs, i la, la gent ho agraeix, segur, segur. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut i això, esperem que una altra vegada puguem comptar amb la seva presència. Bon. Moltes gràcies. Molt bon dia. Doncs el que mateix és acomiadar el programa, així que escolteu una mica de música, no? doncs anem el nostre indicatiu de sempre. Fins ara.